У нас до всього руки не доходять. Василь замилувався батьками. Стояли на тлі саду, на тлі вересневого вечоріння, неначе вийшли з далекої і хвилюючої давнини і гріли своїми засмаглими лицями, втомленими руками, ясними очима цей незбагнений світ, з якого необлаганно вивітрювався український дух. Вони невдовзі залишили дворище. «А звідки Сергієва наречена?» – поспитав Василь. «Із сусіднього села», – Ганна стишила голос до шепоту. «Там така рахуба, що вже треба женитися». «При надії вона». Я просила їх зачекати до покрови, а вони... «Іді, тітко, із своїми забобонами! Хто тепер на те зважає?» «Та колись, щоб хтось весілля не в ту пору зробив, то ніхто б і не прийшов. А тепер ні страху перед Богом, ні сорому перед людьми». «Що ж ти хочеш, коли людей від людського відучили?» Промовив Павло Максимович. Василь схилився до Марії і сказав чутно, «Ти мене осмикуй, якщо мене буде заносити на політику. Хочеться про все забути, вдарити лихом в землю, поспівати з односельцями, повеселитися. Я так заскучав за всім і всіма». Коли тебе буде заносити, я скажу, що виключаю мікрохован. Ага, і що продовжимо завтра з утра, усі засміялися. А Тарас докинув Керманичий народ надто гармонійне явище. Ангели влади призначають тих, що найбільше відповідають загальному рівню. Поки що довгий час Україну будуть вести напів'яничари, напівсовки, напівпатріоти, напівкультурні і напівмислячі. Інших народ не сприйме. На жаль, згодився Василь. Повз них проїхала біла волга. Павло Максимович провів її поглядом Ляшків брат роз'їжджає. Там у райцентрі зводить палац на три поверхи. Петро увесь район купив, роздаровує колгоспам техніку. Нас закидав новими машинами, а чого ж, не із своєї кишені, а з нашої нам і дає. Василь стиснув зуби. На щоках заходили жовна. У нього лишить тека із документами, що засвідчують злочинну діяльність його давнього недруга. Цей верткий павучок встиг собі напрясти чимало пряжі і затягти павутинням новозбудовану українську світлицю. Він один із тих, хто висмикує фундамент спідновозведеної будівлі. Василь знав, що ненависть – лихе почуття що воно оскверняє людську душу, але нічого не міг діяти з собою. Ненавидів Ляшка, і той відповідав взаємністю. Повернули у вуличку, притрушену соломою та кізяками. В самісінькому її кінці жив Віктор Святненко. О той Віктор, що побрався із донькою червоного лісоруба Лиходія Юхима Калити, що майже під корінь вирубав роботящий і праведний рід святненків, його не поблагословив батько Іван. Віктор був уже переродженим плодом на могутньому, у небо спрямованому родовому дереві Святненків, чи Сибірські морози, чи ще якась біда підірвали його спадкову духовну силу. Виловили Віктора досвідчені мисливці до примітивності, просто як скаліченого птаха. Повірив, що, стежачи за Василем і доповідаючи про їхні розмови, робив йому добро. Збагнув аж тоді, коли племінника знову посадили. Зрозумів, що допомагав звірам-хижакам наздогнати жертву. Гірко каявся опісля страждав, дивлячись на заплакане, змучене лице Ганни, посивілого надломленого Павла, що побивалися за сином. Радів, дізнавшись про Василеве повернення. Заходилося серце щастям, коли Василь став депутатом Верховної Ради. У Вікторому дворощі греміла естрадна музика. Писклявий голос, що зупинився на хиткій всередині між чоловічим і жіночим, із хлипуванням і хрипінням волав. «Дзєва, дзєва, дзєвачка моя, як лублу, лублу тебе". «О, чули? Це вам не дівчино-рибчино, чорнобривка моя!» – похитав головою Павло Максимович. Про Сергія погана слава по селі ходить. Знову пошепки сказала Ганна. Кажуть, що із наркоманами зв'язався. Маком торгують. А хто його бачив, що він вирізав мак? Василя зупинився. Чого-чого? А подібного про тих, хто носить прізвище Святненко, почути не сподівався, аж змлоєло. Та воно й саме язиком плеще. Не може бути у нашому роду такого сміття, важко видихнув Василь. Не забувай, що це не лише наш рід, вніс ясність батько. Бахкання електроінструментів ставало усе голоснішим. Ще здаля побачили величезний намет, названий кимось балаганом, в нього заходили й старілками жінки. Віктор і Тамара кинулися до рідні, обнялися. «Ну, молодці, приїхали, як я вас ждав!» І то була щира правда. «Ой, людочки, вже падаємо з ніг!» Тамара важко перевела подих. «Тиждень то вчемося. Два кабани переробили, тридцятеро курей, качки, гуси, індики». — А навіщо так багато? — Василь оторопіло дивився на них. — Триста душ, попробуй, нагодуй. Не хочеться, щоб було гірше, ніж у людей. Я була у нашої куми, то нарахувала сімдесят страв. Чого там тільки не було. — То ви вирішили рекорди побити? — Та не балакай. Вона зупинила помахом руки жінку, що йшла від літньої кухні старілкою. тарілкою. «Пальчики подамо пізніше». «А чого ж ви вже до покрови не почекали?» «А хто тепер на те увагу звертає?» «Ми казали, а вони й слухать не хотять». Віктор не зводив з Василя напруженого погляду. «Поки, кажуть, тепло, а далі буде холодно, дощі підуть». «Воно аби життя хороше, а коли та женячка? Хіба це щось вирішує?» «Сережа! Лєна!» – покликала Тамара. «А ходіть сюди! Рідня близька приїхала. Вася з Києва з сім'єю приїхав». Молодята вийшли з розчинених дверей веранди. Сергій розтягнув червоні повні губи в щасливій посмішці. Білявий, цибатий. Василь зеркнув на нього і посміхнувся. Своїм виглядом він нагадував чимось інкубаторського півдня Бройлера. Наречена ледь сягала його плеча. Біла довга сукня облягала помітно округле лоно, яке вона силкувалася прикрити фатою. Вітаємо вас і зичимо щастя любові. Промовила Мария. Этого в нас хоть отбавляй, правда, Шалена? Сергей облизал повні, ніби нафарбовані губи. Конечно, наречена кокетливо повила плечем. А вот пожелайте нам стать бизнесменами, та зелененьких побольше. Правда, Жалена? Сергей пьяно розвязно зареготал. Конечно. «А ви коли приїхали?» «Слухай, а мені не казали, що ти перехворів, і в тебе проблеми з мовою», – скипів Василь. «У тебе що, була черепно-мозкова травма, після якої ти одебілився? Вибач, що ти наречений». Сергій розрготався, а Віктор знічено кинув. «Правильно, Васю, бо я борюся з ним, борюся» але безрезультатно. Оце відколи в училищі вчиться, то стало заносить його. Привичка. Це ж яке училище? Сіге, ветеринарний. А, ясно, із нашими свиньми й коровами треба розмовляти лише на общепонятному матерному. Елітарна, Високодуховна мова не підходить для спілкування з худобою. Мов би, між іншим, мовив Тарас. Січас це не головне. не в мові діло. Балакає хоч по-турецьки», Сергій здвигнув плечима. «А в чому?» Василь зупинив на ньому вихололі враз очі. «В хорошій житті. Щоб було багато ковбаси, і це теж». Та щоб було багато бабок, жалатільно баксов. Молодята розсміялися і обнялися. Бізнес – от що головне сьогодні. І яким же ти бізнесом займаєшся? Різним, Сергій з косивного селя лукаві очі. Бачу, що ти негідливий і неперебірливий. Добре. Відсвяткуємо ваше весілля, ти протверзієш, а тоді поговоримо серйозніше. Хорошо, скривився Сергій. Так я поїхав по Бориса. Він тобі потрібен той Борис, дратівливо мовив Віктор і додав. Пішли до балагану, та щось перекусимо. Світненки зайшли до намету, заставленого столами, що вгиналися от тарілок, графинів, пляшок. Стіни були прикрашені паперовими квітами, плакатами. Василь роззирнувся і голосно прочитав напис «Бій мужа чайникам, будь муж начальникам». З протилежного боку наштовхнувся на червоні великі літери. Не імій сто рублей, а імей сто друзей. Машину лада і все, що надо. Василь опустився на дерев'яну лавчину і вп'явся розв'ятреним поглядом у інший плакат. Пілі-пілі, ха-ха-ха, будем грабить жениха. «Хто цю Гедоту понаписував, оцю пошлятину?» – видихнув ледь чудно. Віктор подивився на стіни і здивовано запитав. «А що? Мені ці плакати разом із балаганом дали. Я навіть не читав, що там написано. То почитай», – мовив Василь, пересилюючи раптове бажання негайно піти звідси. Віктор перебіг поглядом написаний, і махнув рукою. «Та нехай там висить. Воно їсти не просить. Хто там його читатиме?» «Давай ми щось будемо допомагати», – запропонував Павло. «Їсти ми не хочемо». «Ну, ви нарізайте з Васію хліб, а ти, Ганно, розливай по бутлях оте ситро, що у відрі». «А ти, Маріє, іди в літню кухню до молодиць. Там є, що робить!» – розпорядився Віктор. Марія зайшла до цегляного невеличкого будиночку і привіталася. Їй відповіли. Кілька жінок посхилялися над столами і щось крешили у великі миски. «Приймайте помічницю!» На ній зупинилося п'ять пар зацікавлених очей. «Вставай та трион буряки на шубу!» – мовила швидка молодиця і поставила перед нею миску озвареними буряками. «Це ти, весела жінка?» – Марія ствердно похитала головою. «А правда, що він когось там і по молодості? Чи все це брехня?»